що послужливо спливали у її пам'яті, у до різного часу навіть належних, вона пристрасно зшивала пруткою-голкою бажаний образ. Плутаючи з дійсністю власні мрії, ніби явно сняче, ліпила дівчина чоловічу постать, відчувала її близьку присутність і невимовлені слова. І ця постать, яку вбачали її нерухомі очі, нашила на неї жагучим огнем, поволі перетворюючись у казкового велетня, в радісний кошмар непокійного чуття. В двері раптом постукано «Хто там?» – злякано скрикнула дівчина. На порозі з'явився Льова. Він міг без сторонньої допомоги зайти в помешкання, бо в цьому будинку ніхто не мав підстави боятися злодіїв. Тому чорний хід був відімкнутий до пізнього вечора. «Ах, ви не могли хоч би один вечір не прийти?» – буркнула Марта, не ховаючи невдоволення. «Та я, Марта, власне на хвилинку», – стурбовано промовив той. «Ви самі ж учора просили. Ось книжку». «Ну, роздягайтесь без передмов», – сказала дівчина.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 Це я розумію, прислати незнайомі квіти. В цьому є щось некорисливе, високе, миле. А ви от скільки мене знаєте? Але ж, Марто, ви самі, самі казали мені, щоб я... ніяково якого льова. Знаю, що сама вам заборонила, суворо спинила його дівчина. Смішно було б, якби ви уривали свої платні на букети. Але можна було б хоч одну квітку десь вирвати і подарувати. Тепер зима, Марто, квітки не ростуть. Не виправдуйтесь. І потім, одна квітка – це якось надто сентиментально і несучасно. Інша справа – отакий кошик. Несучасно. Що ви так несучасного боїтесь? Все щиро завжди сучасне. А отакий кошик – чому інша справа? Тут, тут розмір і ціна викупає. Я захоплена, що ви нарешті сказали щось дотепне, скрикнула дівчина. Але ж любий Льово, як нудно цілий рік чекати від вас одного однісінького дотипу. Льово тупо посміхнувся.